Je tu knižní okénko, dnes je věnováno dvěma osobnostem, které určitě stojí za pozornost. Tou první je katolický farář Zbigněv Čendlik, který spolu s novinářkou Markétou Zahradníkovou napsal knihu Postel hospoda kostel. Zjistíte, že není kněz jako kněz a Zbigněv Čendlik je toho důkazem. Studium Bible je podle něj nuda. Nerad spovídá farníky a chceli někdo pokřtít, dlouho ho odrazuje. Má rád ženy, pochutná si na dobré whisky. Co má napsáno na dveřích ložnice? Proč se mu nelíbilo ve Vatikánu? Jak zvládá celibát? Tato kniha odpovídá na mnoho podobných otázek. Nahlédnete do soukromí pozoruhodného muže a zjistíte, jak vnímá mezilidské vztahy život i Boha. Není vyloučeno, že vás zbaví některých předsudků a zkreslených představ, proto ji čtěte pouze na vlastní nebezpečí. Dále bych vás rád upozornil na první část třídílné biografie jednoho z největších, nejznámějších a nejčtenějších autorů světové literatury, France Kafky. Má jednoduchý název Kafka rané roky a napsal ji německý literární historik Rainer Stach. První svazek zachycuje kavkovo dětství a mládí, studia a první léta strávená v zaměstnání a zároveň vykresluje velkolepé dobové panorama spisovatelova rodného města Habsburské monarchie i celé střední Evropy. Kavkovi rané roky rozhodně nebyly dobou pokojnou. Vznikala nová média a technologie, Praha byla centrem vášnivých národnostních sporů a napětí a uprostřed toho si citlivý Franz vybojovával cestu k duševní samostatnosti a k vlastní literární tvorbě. Tak to jsou mé dnešní knižní typy. Knihy Postel, hospoda, kostel a Kafka rané roky. Najděte si svůj příběh v síti knihkupectví Kosmas nebo v e-shopu kosmas.cz.